але не мав наміру поступитися ними ні перед розклекотаним натовпом, ні перед цим великим законником. «З вашого благословення, мій учителю, – шанобливо мовив султан, – я нині ж складу листа молодому перському ханові Тахмапсу, такому самому віровідступникові, як і його батько Ісмаїл. Він жде, щоб я привітав його з нагоди вступу на престол. Я скажу йому все, що ми думаємо про нього і про його мерзенних кизилбашів. Сулейман звелів покликати пестця і, повільно смакуючи з шербет із коштовних час, став диктувати послання до молодого шаха. Нагадав про славні походи свого непереможного війська, коли горів камінь і траву вбивано назад у землю, і дві найбільші твердині населеної частини землі – Білград і Родос – схидилися перед силою османської зброї, так що домини вірницьких ідолів перетворено на храми ісламу. Тепер настала його черга. «Та перш ніж хвилі мого війська, смакуючись солодким напоєм кожне слово, промовляв неквапом султан, «Високі як гори залють твою землю, спустошать», Твою державу і вирвуть з коренем парусь твого поріддя. Скині з голови корону і надягни слідом за своїми предками ковпак, Щоб, як дервіш, змирився із своєю долею, заховавшись у закутку покірливості. Коли прийдеш у мою високу порту і ради Божої ласки попросиш шматок хліба, дам тобі. Нічого не втратиш, окрім своєї землі. коли ж будеш упертим у своїй фараонській пихатості, і попростуєш шляхом хибним, то без прогайки з брязкотом зброї, зі свистом стріл і гремінням гармат долине до мого слуху вість про твою погибель. Можеш сховатися як мурашка в землі або злетіти високо в небо, мов птах. Я постараюся скрізь знайти тебе і очистити світ від твоєї підлої присутності. Цей лист згодом містив у своїй історії хроніс Сулеймана Джелал-Заде, який ще був з Ібрагімом в Єгипті, простежуючи кожен державний крок великого візира. Ненависть, як плід. Коли достигне, має впасти. Султан підставив свою всемгутню руку, захищаючи голови найближчих йому людей. Але повинен був пожертвувати іншими. Фетву великого муфтія читана в усіх мечетях. Згідно з Кораном і Сунною дозволялося вбивство кизилбашів, грабіж їхнього майна, спалення і розорення полів, будівель, садів. Без посилання на Коран фетва не мала законної сили, тому шейх Уль-Іслам наводив слова цієї книги, в якій не було жодної згадки про любов, зате мало не всі сури сповнені були закликів до ненависті і ворожнечі. «Віруючи, воюйте з тими зневірних, які близькі до вас, хай знають вашу жорстокість, і вбивайте їх, де зустрінете». Нещасних вбивали сонними і у дорозі, старих і малих, на молитві і при трапезі, на базарах і в полі, вбивали без жалю та без страху, бо вбивство за наказом – це не злочин, і наказ про вбивство теж не злочин». Винними будуть тільки вбиті. Так хоче Аллах. До хорем уночі прибігла молоденька одаліска. Шаммама-ропавочка. Тулилася тримтячим тілом до ніг молодої султанші. Нажахано схлипувала. «Моя султаншо, вони вб'ють і мене. Вони вбивають усіх моїх єдиновірців. У них немає жалю. Вони прийдуть і сюди. Заспокойся, побудеш моїх дітей» майже суворо гримнула на персіянку Хурем. «Не треба боятися смерти. Вона наздоганяє того, хто її боїться, а сюди не прийдуть. Мали б прийти, щоб убити мене, але ж не прийшли. Та чому б приходили заради тебе? Убити вас, моя що хіба таке можливе? Тут усе можливе». Поклала шамаму спати в своєму покої, Ще одна жива душа коло дитячих душ, і вже якось легше. Смерти для неї не могло бути, бо смерть – це тіло, а тіло вже давно віддано було в жертву. Воно не існувало, не належало їй. Коли розвалюється дім, що робити в нім хазяїнові? Як вона жила в ці страшні дні яничарські?